Shikues të ndërruar e selamu alikum. Mirë se takoemi në emisionin duke kërkuar përgjigjen. Në të cilin do të përgjigjemi pyetjive që i keni dërguar në adreson ton elektronike pyetje.exe.vizks.com. Për të bërë këtë sonte në studio me ne, do tjetë hoxaj ndërruar Alaudina Bazi, të cilit i dëshirojmi së ardhje. Hoxë, selamu alikum dhe mirë se ardhët. Aleikum, selamu, mirë se gjithë. Hoxë, atëherë, fillojnë me pyetje sh e shikuesë. Shikuesi parë në shkruan thot, a është gjuna me largu luthin nga bali, sepse më pengon. Më kanë thënë se nuk bën me largu atët që vjen prej Zotit dhe se nuk duhet me, me, me të ardë tërpë. I lutëm ma shpjegoni këtë rastë. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdullillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadu ala alihi wa sahbihi e gjmërinë. Allahu na larsualla dhrojm, i quajm selavata selam pe pyqëmberit e tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Çështja e largimit të lëthit apo në përgjithësi ndërhyrjeve që tani po njihet do thot me me terminologjin kirurgji plastike, dhe thotë kur njerëz, e, kur me antë mjekësis në dërhyhet në disa pjesë thot, të trupit për të larguar apo përmjësuar ndo një, një pjesë apo ndo një defekt të trupit, themi se është një problematik e re e kosë bashkohore, të cilën e kanë trajtu dhe kanë shtjelu posa që është djetartë bashkohorë islam, e, dhe konkluza e tërë asaj është që nëse, Qëlimi ndërhyrjes është për të larguar ndo një mangësi apo ndo një të metë, pavarësisht është kryuar me antë lindjes, si kurse që mundët me marë një shambullës jeshtë të lindë ndo një fëmi me gjashët gjishta, apo edhe me ndo një pjesë, ndo një luthë, apo diçka në pjesë, të ndryshme të trupit, atë në kët rast lejohet, do thotë, ndërhyrja dhe nuk ka gjë të keqe, për arsyesë se është do thotë ndërhyrja në kët është për të larguar të për të larguar ndonjë mangësi apo ndonjë ndonjë gjë që nuk është normale nga nga trupi në përgjithësi dhe në kët nuk ka gjë të keqe. Ajo çfarë është në ndaluar në në lidhje me ndërhyrjet kirurgjikale plastike është që njeriu do thotë bëj ndërhyrje për të si thuhe do thot me qëllimi estetike për të perfekcionuar fizionim, fizionomin e trupit si kurse që mund që bëhet dhe është bër aktuale dhe shumë moderit posa qështë nga, nga njërzë do thot që kanë pasuri apo jënë do thot famshëm në rjyre që i bëjnë do thot në fëtyr apo pjesë të ndryshme të trupit me qëllim të estetikës dhe perfekcionizmit të trupit dhe kjo është ajo që farë është endaluar dhe evo artëtuar do thotë si diçka do thotë se nuk duhet besimtarit ta bëj. Kurse ndërhyrja për qëllim të largimit të ndonjë problemi, sikurse që mund të jetë ndonjë luth apo mund të jenë do thotë probleme të cilat janë shkaktuesi i rezultatit ndonjë aksidenti diegjik e kështu me radh. Në këto raste nuk ka gjithkeqe që të ndonë ndërhyrja, Zotit i të më sminjë. Si kurë kanë siloj bestytnije, largimin e luthë, pra kompleksohen dhe frigohen se ajo se vjen për Zotit nuk duhet largohen? Jo, kjo nuk ka kur farë bazën islam, për arsuje se edhe smundja, dhe thotë, vjen me caktimin e Zotit, edhe aksidenti, fatkesi, asgjë nuk ndonë dhe thotë, pa vullnetin edhe lejen e Allah o të madrëshëm. Pra ndaj, edhe e, e, mbirja apo rritja ndonjë lythi në ndonjë pjesë të trupit është formë do thotë i ndonjë probleme apo çoft edhe e, një, në një ndonë ajo më si e thjeshta është trajtohet si diçka do thotë Dishka do thotë jo e mirë, ose formë do thotë që ka nevojë do thotë që të trajtohët nga aspekti mjekësorë, prandaj ndërhyrja për të larguar atë nuk ka gjithkeshe nga aspekti i e, bestytnive këto që farë jënë të njohra që po i përmeni i jo, këto të gjitha jënë do thotë bestytni dhe nuk ka kur farë bazën nga vështrimi islam. Një shikues e tjetër nga shkruan për një problem, thotë jam një vajë së i fali 5 kohët e namazit. Për rreth një vit kam falë në Facebook me një djalë i cili pas bisedës me mua ka filluar ta praktikoj namazin dhe pastaj edhe më ka propozuar për martesë. Mirpo shkaku i disa krizave çopoj poson ai vazhdimisht më më braktis. Sa herë që më kthehet unia ja fal i për ai prapë përsërit gabimin. Ka 3 muaj që nuk kemi kon... që nuk kemi kontaktuar. Kam falur edhe namaz istihare por jam tepër e dëshpëruar. Ju lutem më këshilloni s'far të bëj. Po Filimisht a e që farë mund të themi e, në këtë rast konkret, është se kjo, është, kjo situatë edhe kjo rrëthon nuk, nuk në nënkupten edhe është si rezultat i mënyrës qasjes në lidhje me këtë kontaktës e kanë krygu këta dy tërinjë, dhe dhe të kjo vajzë edhe a i ma shkulli. Për arsëjë se neve gjithëherë kur pjytemi rrëth kontakteve dhe raporteve në dërgjinore, shpjegojmë se vërtetë besimtari dhe besimtareja e cila deshirën dhe thotë që që djej partnerin e jetës, nuk duhet dhe thot, jetë të thotë që ajo mënyra me an të njoftimeve të cilat ndodhin me an të Facebookut apo qreporteve të cilat krijohen me rrjete të ndryshme sociale, qoftë edhe takimet apo kontaktet me mesazhe, me telefon rad, e kështu me radh, për arsye se çdo mënyrë e krijimit të të kontaktet me këtë natyrë, do thotë me, me këto forma, eh faktikis do thot realizot një lloj afërsie të ndër ndërsjell vënë raport etj la nuk kupton edhe dashurinë edhe tërheqjen ndaj do thot tërheqje ndërsjell dhe e tëra kjo ndodhë në një rrë thonë që nuk dihet vala do të ndodhë martes dhe bashkim dhe nërmë të këtyre dy tërinjë apo nuk do të ndodhë. Pra ndaj të gjitha këto nëse i paraprinë gjendjes që nuk dihet val qarë do të ndodhë me këta dy tërinjë, atërë dhe përështë. Si rezultat i mos realizimit të martesis dhe afrimit do të, të lidhje së kurorës në mes të këtyre dy të rinjme, pas ta i ndodhin edhe mërzit dhe dëshprimet për arsujë se faktikisht edhe vajza ose mashkulli ka lidhë dhe thot një ndër me femrën e caktuar apo mashlën e caktuar, e që faktikisht ajo nuk do të ndodhë. Pra ndaj edhe këtu kryohet dëshprimi edhe shumë gjërat cilat të desand gat cilat edhe edhe po i përmend kjo voz. Voz. Prandaj un çfar mund them do thot në këtë rrethon është që e, raportet të kësaj natyre me Facebook, me mesazhe telefonike apo me bisedata të telefonit apo raportet daljes e, e miqësisë zbavitjet, e kështu më ra dhe thotë të ndërsjelja nërmjën një të riu dhe një të reje, duke mos, mos qenë dhe thotë lidhja e tyre diçka e qartë që do të përfundojt dhe thotë me martes, si kërësë që është fejesa, apo diçka si kjo është dhe thotë e endaluar në islam. E, dhe unë e, e këshilojt dhe thotë këtë vajtë që mos të entojnë asë një formë të kryojt dhe thotë raporte të kësajnë atyre qoftë edhe me këtë djalë por nëse ai djalë djalë është i interesuar do thotë ta ta marr për grua do thotë këtë vajz atëre dihen do thotë rrugët e njohura të cilat janë edhe tradita edhe mësimet islame që ai do të vijë të të Për çeshi juaj do thot për çeshi vajzës dhe të kërkoj do thot dorën tuaj dhe nëse osht interesuar është serioz në kët do thot do thot është një një fjalë e cila jepet do thot nga të dy palët që nuk osht do thot një një situatë që kur dëshiroj ai të heq dorë apo takte spinën po është diçka që njerëzit lidhen do thot për fjalë dhe aty duhet të qendrojnë Prandaj nëse nëse dëshiron do thotë të, të vazhdoni kontaktin me ta, atëherë duhet të kërkoni vetëm në këtë formë. E asesi në ndonjë mënyrë tjetër që prapë të rikrijoni do thotë kontaktin në Facebook ose më me ndonjë mesazh apo një një dalje që e bëni shumë zakonshme dhe uh, ai të kërkojë do thotë një një falje dhe ju të të, të ofroni atë faljen dhe të më ndoni se çdo gjë është kthy do thotë në binar dhe pastaj raptën do të thotë e kundërta. Ë eh, them edhe një herë, nëse dëshirojnë do të thotë afrim edhe rikthim do të thotë në atë që është e saktë, atëre duhet të merren do të thotë rrugënjë ora zyrtare, sikurse që është do të thotë kërkimi i lejes do të thotë nga përgjësi do të thotë për për ta fejuar do të thotë advice, pastaj edhe për të pasuar në vazhdim do të thotë ato hapa të tjera të cilat zakonisht do të thotë ndodhin pas ceremonisë do të thotë fejesë. Zoti i dhe më shmire. Po, një pyetje tjetër thotë, nëse më kalon përpara ndonjë kafshë derisa falem, a prishet namazi? Kjo është drej nga një shiku sesion na shkruan nga Gjermania, të cilit i ka ndodhur një rast i till. Po, fillimisht ne duhet të takim para sy është se muslimani kur fal namaz, ë, është e kërkuar sipas mendimit të shumicës së ulemave, është prej suneteve të forta që besimtarit falet të përbal një sutre, i thohet në gjion arabe, është një loj, nëse mund të themi një loj pengese, e cila faktikisht endan hapsiren e cila është, do thot, prej vendit ku falet një riu apo ku e qëtë kokën dhe ajo që a vazhdojnë, do thot, pas kësaj. Do thot, këtë një loj hapsire që mund të themi një meter e gjys apo një meter e tridhet, prafërsisht që të këtë, do thot, një loj një penges që ofë një loj, nëse është do thot në hapësirë të vendos do thot një shkop nëse është do thot në në një objekt atëherë të falet afër murit e kështu me radh, që kështu që mos të ket hapësirë shumë të madhe që të ket mundësi do thot kalimin të ndonjë gjëje. Mirë po nëse ndodh do thot kaloj atëherë besimtari duhet nëse është ai i cili kalon do thot person atëherë duhet me an dorës ta largoj dhe t'ia bëj me dije se nuk leo do thot kalimin at vent për arsye se personi është duke falur dhe për kët kemi hadithe të shumta nuk po duam të ndalem në kët. Mir po nëse ndodh do thot për ndonjë rrethon qët kaloi dikush. Atëherë namazi nuk prishet. ë përveç do thot nëse ka lënë do thot pran jush prej kafshëve gomari ose çani i zi kurse kafshë të tjera në përgjysë e matseja e kështu me radhë nëse kalojnë do thotë nuk prishet namazi, jo e vazhdon namazin, mirë po mundësisht gjatë faljes mos lejnë do thotë kalojnë atë hapësinë ku ju e qitni kokën, mos lejnë do thotë të kalojnë ndonjë kafsh. Por edhe nëse ka lën atëherë namazi nuk prishet dhe nuk ka nevojë të ripërsëritet, përveç nëse kafsha është go marr ose është qen i zi dhe për këtë kemi hadith të qartë dhe të saktë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kalojnë në pyetjen tjetër, thot, pas kryerjesë në nevojës fiziologike, kam haruar të pastrohem. Pas taj, kur më është kujtuar, jam pastruar në tërsi dhe kam marë gusëll. A kam dhe pruar mirë dhe si duhet të dhe projë nëse më ndodhë e njejta, sërish? Nëse njeri ju, dhe thot, i kryjnë nevojat fiziologike dhe haron të, të, si thuat në gjuhën e popullit, të mërë të haret, atërë <clears throat> dhe kalon një ko, dhe në atë moment që kujtohet ai kthehet në banjë dhe e pastron do thotë vendin dhe nuk ka nevojë të mergusull për arsye se gusli është obligativ vetëm në rast gjinë blukut edhe rasteve tjera mirë po nëse harron njeriu do thotë pastrimin e, nga nevojat fiziologjike atëherë nuk ka nevojë gusull qoftë edhe kjo nëse ndodhet do thotë nga harresa dhe qendron një kohë gjatë atëherë mjaftueshme është që ta pastroj vendin edhe nëse eventualisht në rroba kam është bartur ndonjë ndytësir ti zhvesh ato rrobe dhe të vesh të pasterta ose ti ta pa, pastroj do të thotë vendin ku ka rënë papastërtia ja, zoti e di më së miri po një në shkolë tjetër na shkruan thotë a mundet një sarem të shkurt rreth ajetit 46 të surres al araf në të cilën thuhet se mes dy grupeve të xhenetit dhe xehnemit janë disa burra të që qëndrojnë bi araf siç është cituar edhe në ajetin kuranor pse janë tre grupe dhe sa do të qëndroj aty ky grup Ajeti po është i qartë, në ajetë thuët u e bejna huma al-hijab, në mes të dy grupev, është gjala në mes të gjenetlive dhe në mes të gjenemlive banuzve të zjarit, është një loj pengese. Hijab është për qëllim do sot dishka që i pengon, do sot njërën palën ka tjetra. U bejna huma hijab, u ala al-a'rafi rijalun ja arifuna kullen bisi ma humë, kur sen këtë këtë kët penges do thotë e cila vërehet se është shumë lart, e lartë, atje lart do të jetë një grup i tretë i njerëzve, të cilët do të njohin, po thuhet në këtë ajet, do të njohin edhe banorët e zjarrit, edhe banorët e xhenamit në bazë të shenjave që i kanë. Banorët e zjarrit xhenamit i kanë do thotë siç përmendet në hadith edhe në ajete se i kanë fytyrat e zeza e kështu me radhë, banorët e xhenetit do të kanë do thotë tyrat e zbardhura dhe shenjat ku kanë bërë seçet do thotë do t'u shëndrisin. Dhe këta njerëz që do të jenë lart do të jetë grupi i tretë, ashtu siç përmendet do thotë në kët ajet, të cilët do të jenë do thotë lart dhe përmendet që janë lart dhe kanë mundsinë e e shikimit në në të dy anët. Dhe çka urgjendja e tyre në ajet nuk është shumë e decisive. Dhe komentatorët e Kuranit kanë shpjeguar se është për qëllim ë ë ka disa mendime në bazë të hadithëve dhe, dhe citateve nga sehatë shokët e Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, se këta ka disa mendime, prafërsisht kur të biu edhe shumë të tjeri përmeni një deri në djetë mendime se kush janë këta, në dërmëtë njohurit janë mendimi se këta janë gjësisht banor gjenetit, madje banor që janë shumë të vlefshëm, janë do thotë dëshmort edhe njerëz o thotë shumë të, të, të privilegjuarë, madje Ma dis, disa komente vijn se janë janë edhe pejgamber, prartsuj se janë në një vend të lartë dhe janë do të thotë privilegjuar në këtë nga ky kontekst. E, dhe thon se ata do të jenë prej banorëve të xhenetit, mirë po do ta kanë kët privilegje që të kenë mundësi të thotë të shohin edhe anën e banorëve të zjarrit të xhehenamit dhe të komunikojnë me ta. Ky është mendimi im pa. E mendimi i dytë që gjithashtojshmë i njohur dhe përzgjedhën shumica e ulemave është se këta janë disa njerëz të cilët thuhat në disa transmetime u janë barazuar veprat e mira dhe veprat e këqija. Do thotë kanë sa kanë vepra të mira as kanë vepra të këqija, prandaj edhe kanë mbet në mes të dy grupeve. Nuk janë as në grupin e gjenetlive për shkak se kanë shumë vepra të këqija, por nuk janë as në grupin e xhenemlive për shkak se kanë vepra të mira që u bën do thotë mos hynd do thotë prej pra e eh, bëhend do thot për i banuesve e zjarrit. Okay. Edhe Allahu xhala wala për një kohë i mban ashtu. Eh, sa do të jetë koha e gjatë e tyre, nuk ka do thot diçka decisive, nuk dihet, do thot nuk ka diçka e qartë, por ajo çfarë n'kuptohet nga ajeti është se vërtet n'kuptohet se ata në fund do të jenë pe i banorëve e xhenetit pas një kohë që çndrojn atje lart. Edhe kjo është e sakta, dhe kjo është e saktë, dhe ky është ajo ë eh, Me i, me i për, thot, ajeti, stot, është thellimi më i më i qartë që është bërë do thotë komentimin të këtij ajeti Zotit mëshirë. Pyetja rradhës thotë cilë ibadete është më i vlefshëm tek Allahu i Madhërisht, namazi, i pandur prayer gjatë rjetës apo xhihadit. Shikojse ka lexuar rreth kësaj çështje edhe na ka shkruar kuptimin në një hadithin në të cilin thuhet se është pyetur Muhamedi alayhi salam çfarë të bëj që të mos shkoj në xhihad por ta arrish kallën e shahidit. Ndërsa ai është përgjigjur falut të rjetën pandur prayer nëse mundes ta bësh këtë. Bëj. Kjo hadith dhe thot më bënd dhe thot me kuptu, apo kjo pyëtje më bënd me, me kuptu atë se vërtet njëri u uh, në ledzimin e ti shumë shpesh ka nevoj edhe t'i sëqarohet ajo që farë e ledzonë. Pra rësue se uh, konteksti apo qase që i bëhet dhe thot një ledzimi mund daloj për e njëri u në njëri. Prandaj edhe për këtë është e nevojshme për për njerëzit që ket hoxalar, mësus, djetar, të ket hoxhallar mësues dietar të cilu asqharojnë njerëzve, ajo çfarë është shkruar më së pari në librin e Allahut të Madhrit, prandaj edhe në hadithe profetike të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk e dinë çfarë konteksti është lexuar do thotë ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por ajo çfarë dihet në lidhje me këtë çfar thuhet në në këtë hadith është se ë ekzistojnë disa hadithe që shpjegojnë vlerën e si thuat në në gjuhën fadi, fadiletin do thot vlerën rëndësinë e jihadit do thot luftës për hir të Allahut të Madhërisëm për me botë do thot muslimani. Etas këy hadith vërteton se çfarë vlerë ka dëshmori, çfarë vlerë ka njeriu i cili bjen do thot shahid duke mbrojtur fjalën e Allahut të Madhërisëm dhe jap jetën do thot jap e, jap jetën për këtë. Dhe kjo hadith ka orë nga kjo kontekst që dikush e ka pyt oj i dërguar i Allahut, e, ma dje vërtetose është fjallë e, bu e buhureres, ka transmitime edhe nga pegamberi sallallahu aleyhu a sellem, që dikush e ka pyt se sa si mundet një riu të arri këtë vlerë dhe thotë të dëshmori të shahidit, i cili dhe thotë vritet në bete. Atër pegamberi sallallahu aleyhu a sellem për me tregu vlerën dhe atë sh shpërblim të sënë e fitën dhe thotë dëshmori gjatë kur e japi jetën për për për për lirë e kështu me radh atëra pejgamberë sa azhanë e bën kët krahasim për tregu se sa duhet me sakrifikuo njeriu do thot në kët jetë për të mundu do thot me arrit atë vlerë që e ka shahidi do thot necer para Allahut të madhëshëm dhe e krahasën me kët thot edhe nëse a i falë gjatë tër jetës duke mos u nëndërprej kur dhe agjeron gjatë tër jetës duke mos bërë iftar kur, nuk ka mundësi me arrit vlerën e shëhidit i cili e jap jetën për hirë të Allahotë më adreshëm. Brandaj, kjo krahasim bëhet nga kjo kontekst, jo për të tregu, do thot, se cila e zavendëson tjetërën, po për të tregu vlerën dhe rëndësin, do thot, apo se sa e vlefshme tek Allah i madrëshmë, është kur një riu, do thot, bjenë dëshmor dhe e fitën gradën e shëhidit, zotit i mësmirë. O që kemi edhe pyetje të tjera, por fillim ishtë do të bëjmë një shkuputje të shkurëtër. Shikues të ndërruar, që në rani meni Shikues të ndëruar, u rikëthujem në studio për të vazhduar me pyetje që kanë arritur në redaksin tonë. Hoqë, shikues i radhës pyet tëtë, të, a bëndi sa fjallë për hodben lam të mirëse të Muhammedit a.s. Po, njëhet do thot kjo hydbe me këtë terminologi, hy, hydbja lam të mirëse, që në nënkupton do thot hydbja, nuk mund thot që është e fundit e përgamerës a.s. Për arsuje se e vërtet e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem ka jetuar edhe pas kësaj hithbie edhe një disa muaj. Por është më të mirë se për arsye se është hithbia e cila e ka mbajtur pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem në Arafat, do thot në ditën e Haxhit, kur kanë qenë prezant pothuajse shumica e muslimanëve që kanë jetuar atë kohë. Do ka qenë një numër jashtëzakonisht i madh i muslimanëve të cilët kanë ardhur do thot me pa Haxhin së bashku me pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem dhen në kët hax pejgamberi s.a.s.em do të qëndrua në Arafat që është një prej kushteve apo ceremonive të haxit i drejtuu masës dhe ka mbaj disa këshillime dhe është thuar si hyjbia e lamtumirës për arsye se kanë thënë disa fjalime që është nënkuptuar se i ka ardhur fundi i misionit të pejgamberit s.a.s.em dhe pas asaj kohe nuk do të jetojë edhe shumë gjatë dhe ai u a bën me dije kët prandaj edhe ka marr kët epitet Këto hutbe vërtet nëse analizohen, edhe pse ka ar disa versione dhe disa prej tyre janë shumë të gjata dhe disa janë pak më të shkurtë, mirë po janë disa pika dhe këshilla që i bën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këto hutbe, që vërtet llogariten si thëmi emanetet e fundit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe që nënkuptojnë ato parimet më kryesore të fesë dhe vërtet nëse i analizojm ato porositë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam ka shumë çfarë thuhat un do të marr vetëm disa prej atyre që do të thani më kujtohen ato janë e para asht që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i këshillon do thot muslimant në përgjithësi duke u bërë me dije se vërtet kur u drejtohet atyre thot a e dini se çfarë ditesh kjo A tere shumica e sahabëve e kanë ditur ditë, ditë Arafat, mirë po nga korreshtja apo edhe nga ajo pritja se ka mundësi që është diçka e rrehtë që nuk e kanë ditur, nuk janë përgjigjur. Ka thonë Allahu dhe i dërguar e i tij e din. Dhe pastaj Muhamedi sallallahu alejhi dhe selemu ka pituaj ditën se çfarë vend është kjo, para se të jap përgjigjen. Prapë shokët e Muhamedit sallallahu alejhi dhe selemu nuk janë përgjigjur, duke për duke pritur se çfarë do të komunikojë Muhamedi sallallahu alejhi dhe selemu. Aterë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ju komunikon se vërtet kjo është do thot dita e Arafatit, që është një nga ditët më të vlefshme të vitit. Pastaj vendi, është vendi i Arafatit që është një nga vendet më të berecitshme, do thot që i ka ruzull toksor, do thot vendi i shënt. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë me këtë e bën një krasim, do thot dijeni se gjaku juaj, nderi juaj janë më të vlefshme Se sa kjo ditë që është shumë e vlefshme, jashtëzakonshme për muslimanët dhe se ky vend. Dhe me këtë krahasim pejgamberi saallallahu aleyhi dhe selamu ka ka dashur ja miojba me dije njerëzve se vërtet gjakut njerëzve, nderi i tyre, pasuria e tyre janë gjëra të vlefshme dhe nuk duhet ato të mirren pa të drejtë. Dhe tu tu tu, tu behet të thotë eh, eh, zulm do thotë në këto gjëra. Dhe pejgamberi saallallahu aleyhi dhe selamu më urtëgu se këto i thotë në majë të rëndësis në gjdo parim dhe në gjdo dispozit që është palë të pa, pa, të jurisprudensa islamet. Pra ndaj edhe shohim, shumë regula, shumë parime, shumë farze, shumë vagjibë dhe shumë harame ndërlidhen me këto trigjera, me mbrojtjen e nderit, me mbrojtjen e trupit apo shpirtit të njerit dhe gjakut të ti dhe me mbrojtjen e pasurisë. Pastaj kjo që do thot një rand nga këshilla të cilat janë përmend, pastaj këshilla me cilën pejgamberi sa sallam ka tërheq vërtetin, ka thënë edhe ajo që musliman do thot ti largohoh do thot kamatas në formë do thot të prerë dhe ato uh, marrveshje të cilat kanë kanë ekzistuar deri ather në të cilat është nënkuptuar kamata pejgamberi sa sallam ka ka kërkuchet anulohen dhe askush nga askush prej askujt most kërkoj do thotë që t'ia marr do thot at at pjesë të kamatas që e është në nënkuptu, do thotë, gjatë marveshjeve, trektareve, apo dhenje borqeve të cilat i kanë pas në atë ko. Dhe kjo është, do thotë, aju parimi të cilin, pejga merës, e ka rënu një logik e cila ka qenë shumë e përhapur të arabet në atë ko, që shumica e mardhanjeve dhe raporteve të cilat i kanë pas në me zveti, po sashishtë të pasurit, me të varfrit, në dhenje në borqeve, kaqsin do thot një fitim e shumta te cilat i kanë marrë do thot pasurit ka qenë edhe nga ana nëpërmjet kamatis dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka rënë kët në shumë dispozita te cilat kanë zbritur nga Allahu i Madh, dhe shumë mirë, por kjo ka qenë ajo dita nëse i është dhënë si i them do thot i është vër pika dhe pas kësaj do thot nuk ka vler asnjë dispozit, asnjë marrëveshje e cila është dhënë kuptu ka, ka qenë do thot ka mazhare në mes te muslimanve. Pasaj një nga këshilla të tjera të cilat e, janë përmendur nga ana e pejgamber sa selam në këtë ditë ka qenë edhe çështja e, e hakmorjev apo xhakmorjev të cilat kanë qenë të njohur tek atë arabët në përgjithësinë atkoh, që pejgamber sa selam ka anuluar të gjitha ato do thotë xhakmorjet të cilat kanë vazhdu deri në atkoh fiset me fisë, familjet me familje, të cilat ja kanë vrarë do thonë ndonjë ndonjë antar të familjes për shkak të ndonjë ngathëse, pastaj kjo familje ka vrarë tjetrën. Ato ajo Xhakmarri asaj është e njohur edhe edhe në shushrin tek ne ka qenë, do thot, e përhapur në kone për para ardhjes e islamit dhe me ardhjen e islamit i ka anullu të gjitha ato hakë do thot, që kanë qenë në mes të njerëzve dhe ka anullu gjithdo formë, do thot, hakmarjes e cila, do thot, i ka pasë bërqë dikush dikujtë do thot, ndo një familje, ndo një familje tjetër e kështu më radhë me këtë dit, do thot, i është vërpik edhe kësaj, kësaj qështje. Dhe kështu kanë zbrit, ka ka komuniku përgjamel sa sam disa parositë, disa vendime, disa këshilla me cilat do thotë kanë punuar muslimanët dhe, dhe vazhdon të punojnë deri sa të ekzistojë do thotë kjo kjo botë. Dhe në kët ditë ka zbritë edhe ajeti Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamantu aleikum ni'mati wa raditu lakumul islam deina ku Allahu dhe lalla wakakomuniku napërmjet djues se pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se sot do thot ajo dita e Arafatit Arafatit është ajo dita ku është për plotsua feja dhe është për sos do thot begatia Allahut të madhëreshëm në në ndaj njerëzimit në përgjithësi dhe Zoti i madhëreshëm është i kënaqur që për njerëzit që jetë fe e vetme do thot e pranuar Islami dhe nga ky ajet që koncentrohet prej ajeteve të fundit të cilat kanë zbritur nga ana e domthon e Kur'anit nën në kuptohet se faktikisht do të thotë dispozitat edhe rregullat islame duhet po të sep po përmbyllon dhe po plotsohen dhe do thot ajo zbritja Koranit e cila ka vazhduar 23 vite i ka ardhë fundi dhe pas këti ajeti shumë pak ajete kanë zbritur dhe ajete që kanë qenë do thot shumë me gjithë për frirë se jo, jo që kanë komunikun të një dispozit qartë për arsuje se kanë qenë atë dispozitat veç që ishin komunikun para kësaj date dhe kjo ajet ua ka përcjel muslimanve se pas është duke u plotsu do thot fea dhe nuk nuk nuk do të jetë do thot nuk do të ketë më rast që vin do thot ekspozita 3 që më pas të parasysh njerëzit se kjo është ai Islami me cilën do, ata duhet të punojnë, të vazhdojnë të punojnë deri sa të ekzistojë kjo kjo bot. Ka shumë çfarë thotë do thot për hyjmen Lamtumir se un mendoj që edhe edhe televizioni do thot juaj e, ka trajtuu do thot kët hyjben emisione të ndryshme prandaj mund kthehen do thot të kthehet ky shikues të të shikojë do thon emision të cilat në form pak më më të qartë trajtojnë do thot hyjben lamtumisë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne shikues nga Shqipëria na shkruan sot kohë të fundit në Tiranë një bankë mund të blerjen e shtëpisë sipas kësaj procedure. Shitësi e jep smime në shtëpi, për shembull është fjala 50000 euro. Banka e bën vlerësimin e shtëpisë dhe të situatës financiare të blerësit. Dhe pastaj këtë vlerë ia kalon në llogarinë e shitësit dhe shtëpia kalon drejt për drejt në emrin e blerësit. Ndërkohë banka kërkon nga blerësi një kosto shtesë e cila mund të jetë 10000 euro. E gjithë vlera 60000 euro duhet të shlyhet për 5 vjet në 60 koste mujore fikse. A është e lejuar me islam kjo procedurë blerjeje? Sipas shpjegimeve të bankës, legjislacioni shqiptar nuk e lejon kalimin e shtëpisë në pronësitë të bankës pa ja shitur, për t'ja shitur blerësit. Pra banka është një lloj ndërmjetësuesi. Po. po Ësht e qartë për arsyesën në përgjithësi, jo vetëm në legjislacionin shqiptar, po në të gjitha le legjislacionet botërore është do thotë e qartë që banka nuk guxon të jetë posesues i i pasurive të patundshme dhe dhe të tutshme me një fjalë vetë banka nuk mund udhëheqë do thotë raporte apo marrëdhënie të bëj tregti të shitë edhe të blej megjithatë kërkon më shumë se shkë, se sa kërkon vetë shitës po do më thonë do thotë ky ky nën do të thotë asojinho horë dhe edhe kjo çështje është thotë diçka e cila TCS e kanë vendosur do thotë në ligjen ndërkombëtare për shkak do thotë që mos posedoj banka monopolin e tregtis për shkak se në një an mban do thotë pasurinë e të gjithë klientëve dhe ka mundësi të kuptoj se cilat qili treg është më i mirë e kështu me radhë të mos ndërhyjë do thot në në në tregtin tregtin e tregtarëve të njohur dhe që kanë mundësi të fitojnë për shkak të këtij monopoli që e posëdon banka në përgjithësi prandaj me konvent e ka të ndaluar do thot bankat që të posedoj mallra apo edhe të shësë atë mallra por raporti i bankës në ptoshit vlerë është raport ndërmjetësi është raport ndërmjetësimi prandaj Ajo çfarë përmendet në këtë përshkim nuk ka diçtë tërheti. Do thotë fakti ky është kjo është ajo çfarë bëjnë të gjitha bankat në tërbotën, në në mënyrën e shitjeve me kështat që bëhen, çoftë shtëpive, pasurive të patundshme, po çoftë edhe edhe këtyre gjërave më thjeshta, që ndo thotë mobiljeve shtëpiake, televizor, lavathërgje e ashtu me radhë. Qi fakti ky banka nuk posëdon asnjë mall të shit, po banka dëmjesën në atë çit vlerje. Në çfarë forme? Në formën se E, e faktikisht e, banka kur e, bën marrveshje paraprake me paraprake me tregtarët me firmat e ndryshme që ata shesin do thot mallrat e tyre në shuma të të çarta të, të definuara sikurse që është rasti me këtë me kët banesë që banesa shitet 50000 euro për shemb dhe banka bën marrveshje para paraprake paraprake me kët tregtarin ose me kët firmë që kush vjen do thot blej pra klientëve dhe nuk ka mundësi të paguaj kesh. Do të më paguoj, do thotë, me me rata, me koste, atërat të ta drejtoj, do thotë, tek banka dhe banka ta merr për si për, do thotë, pagesën e asaj shumë tek tregtari dhe në anën tjetër, do thotë, ky shitës apo ky klient, e, jo shitës, ky klient do thotë të mbetet por tek banka, e, të njëjtën shumë 50000 euro po gjithashtu edhe një shumë shtesë edhe të, që në këtë rast është 10000 euro shtesë që i jet borxot do thot 60000 euro dhe atë shumë mos ta paguaj për një herë po ta paguaj do thot në një në një afat kohor prej 5 viteve me rata me koste. Dhe kjo fond do thot e marrëshjes në faktikisht është ajo ajo kamata e kulluar që është ndaluar në islam për arsye se është një sikurse Nëse marr një shembull pak më klasik apo më thjeshtë është njëtë, sikurse un nëse dëshiroj tabelë, do thot një një shtëpi dhe nuk kam para të gatshme, edhe shkoj te një tregtar dhe i them Qyre, un po duam të blej këtë shtëpi, po s kam para të gatshme dhe më duhet mi dhënë do thot e, e, për një herë a ka mundësi do thot ju të mi siguroni kët shumë e un u a kthe juve e afat kohor prej 5 viteve dhe kët do thot me këste. Dhe tregtari thot po, gjithsesi ke mundsi, po nuk do ta do ta kthesh do thot kët në këste, po nuk do ta kthesh 50000, po do ta kthesh 60000. Dhe kjo është ajo ai 10000 i është ajo kamata e cila është ndaluar në Islam. Dhe kjo është arsyeja pse faktikisht do thot është ka lindur apo ideja e e funksionimit të bankave islame ka qenë që të sfidohet kjo metodë e shilvlerjes me ndërmjetësin prarëse nën kupton kamatën e kulluar do thotë të të të të së aplikon banka e, vetëm se nuk e qujnë do thotë interes e kështu nuk e qujnë do thotë kamat por ndoshta mund ta quaj me ta quaj me, me ndonjë terminologji tjetër qoftë interes e kështu me radh por kjo është ajo që është ndaluar në islam prandaj kjo ka shkaktu që lind dit lindet edhe ideja e bankave e, islame, të cilat ndoshta kryjnë një një shitblier të një sikur se kjo mirë, por që nuk nuk kupton ndërmjetësim që që ka fitim me kamatare, mirë po banka e udhëheq, do thot banka islame e faktikisht vet e bën do thot një shitblierën par, e parë dhe blen do thot nga firma do thot banesën e e çet mi vete nuk ka rast të posadon. Po e posadon do thot bankën, i kryen të gjitha ato lidhjet me me firmen. Pastaj at at banes do thot ja shës do thot palës së tretë që në kët rast është klienti dhe faktikisht klienti nuk ka kur falidhje do thot me me me firmen dhe i të, i të raporti ndërmjet klientit dhe bankës islame është raport të, trektari me, me blersin, e jo raport dhe thotë në dërmjetësusi, ashtu si që është në rastin e parë. Mirë po këtu duhet shumë kodifikime të bëhen dhe këto kodifikime e, jënë realizun nga ana Bankave Islame dhe unë e di dhe thotë në Kosovë që ligjet lejën dhe thotë hapje në Bankave Islame që nënkupton këtë privilegje, të themë kushtimisht që bankat tështë heto thot at mundsin e posedimit të mallrave edhe shitjes së tyre jo sikur sa që kanë e kanë ndaluar bankat konvencionale, që faktikisht kjo për mos më saktë më shumë themi se kjo mënyrë e e do thot transaksioni tregtar i cili ndodh në mes të klientit, bankës dhe dhe firmës, është do thot transaksion i cili ndod, do thot me ndërmjetësin e bankës që nuk kupton do thot kredi kamatare e cila është e ndaluar në islam. Prandaj kjo nuk ka asnjë formë që mund të thuhat se është e lejuar. Në pyetje tjetër thot ju lutem a bën mi Alan emrin vajzës Asra në bazë të surës Asr ose anika që e kam lexuar tek emrat për musliman. Fiala Asra nuk njeh, do thot se por është e përdorshme si si emër Asra por Ayashfor është e njohur tek muslimanë do thot si si fjalë është fjala Esra që nuk kupton do thot Esra është do thot personi i cili ets natën do thot bën një udhim natën edhe ky quhet është folje e cila nuk kupton do thot kjo ecjen natën është e përdorshme do thot në në në gjuhën arabe dhe ka njerëz që e, e marrin këtë si emër Asra. Asra Asra nuk e di do thot që përdoret, ndoshta ndoshta ka po nuk kam dëgjuar më herët. Kurse fjala tjetër është uh, Anika. Anika është prej uh, foljes apo prej prej e uh, uh, biamet Anika që është diqka e bukur shumë, e jarë zakon shme, dhe është emar që përdorët dhe është e njohur të të të të të muslimat, zote edhi musmine. Një shikua se në ashkruan thotë që jam një vajzë 27 vjesare. Sahër filloi të lexoj Kur'an, kam dhëmbje të mëdha të kokës, mundem dhe shtrëngim nxoksi. Kjo që më ndodh sa lexoj disa të fesë islame kur them ndonjë lutje apo edhe kur dëgjoj Kur'an nga kompjuteri. Kam poshtypjen se diska do që të më ndalaj nga leximi apo dëgjimi Kur'anit. Ju lutem një shpjegim si të vërtetë. Po, gjithsesi kjo kjo po vrejhet çfarë është forma e cytjes dhe metodë me cilën njeriu do thotë shejtani mallkor tenton do thotë të ndikoj tek ju që ju shqetësoj dhe mos ndiheni do të thotë të, të qet gjatë leximit të fjalëve të Allahut të Madhërisëm apo gjatë citatës kur ju dëshironi të nhihni me fenë islam me mëmir. Ajo çfarë ju kisha preferuar është që ti lëni anash këtu nëse e ndini veten të shqetësuar, atëherë mundoni që para se të filloni ose kur gjatë aktit kur ju filloni do të thotë të lexoni Kur'an apo diçka nga feja e shehni që e ndini veten shqetësuar e kështu me radh të ngriteni t'merrni abdes doshat të thot, drejtohni zotit me lutje të ndryshme dhe pastaj ti ktheheni prapë do thot leximit dhe kështu të vazhdoni sa herë që ju ju shqetëson. Mendoj se kjo formë do thot e çasjes do të ndikoj ju që ta ti largoni këtë çytje të shejtanit. Nëse e shihni veten që prap keni probleme, atëra është e drejtë që ju të konsultoni me ndonjë hoxh prej këtyre hoxhallarëve të të një, të cilët bëjnë dhe të të ledzojnë, frynë me një fjalë dhe të me dhe edhe fjal të me kuranë dhe dhe fjalë të pegamberi, lutje të pegamberi sallallahu aleyhu sallam, të konsultoni me të, keni mundësi të keni edhe ndo një problem që kanë natyren e sihrit apo sulmit dhe të të nga, nga shetanet. Zote edhe më smiri. Po sikan kom një shikues pyet se si kanë komentuar ëndrat në kohën e pejgamberit dhe të sahabëve kur dikush e ka parë në ëndër dikët të jetë prej banorëve të xhenetit dhe a komentojnë ëndra që shihen pas sabat? Po ëndra nuk është kush shihen gjatë natës, ka mundësi edhe gjatë ditës të flajë edhe të shëh ndonjë ëndër dhe tjetajë ëndrë që që komentohet dhe të ketë ndonjë ndonjë domethënie pra nuk është nuk ndërlidhët vëthë me andrat e natës apo andrat që shihën pasabajt, ka mund si njeri dhe thot edhe në, në drejkë, nëse bjend për të prushuar nëse shëhë ndo një ndër që i lem brejsa, dhe thot ndoshta është e drejkë që të komentohet se ka ndo një do me thënje. Kurse që farë në në kuptonë, kur njeri ju e shëhë, apo në kone se hapëve si është komentu kur dikën e kanë parë dhe thot të vdekur, Në gjitho formë, ajo është komentuar pozitivisht dhe është mirë. Dhe ka raste që vetë pegamerës sallësallëm ka pa se hapë të ndryshëm duke banu dhe duke qenë banorë të gjenetit, dhe disa për i tyre ndoshtë adhe të gjallë dhe i ka përgëzu ata, si kurse që ka qenë Bilali, radiallat, alan, hu, ka për i njerëzë që i ka pa, dhe thotë, edhe pas dhekjes e tyre, dhe i ka përmendë ata dhe i ka vlerësu mjaftë mirë, për shkak të thot kontributit dhe sakrificës që kanë bërë do thot për hir të Allahut më radhshëm. Në këtë rast shikojse na saran taket par dikën në anër që ka vdekur, por se ai t'i ketë thënë se është për banorët e xhenetit. Po genetit. kjo është do thot një një shembull apo një do të them një e mirë në çdo formë mendoj se komentoj do thot pozitivisht dhe as në formë do thot diçka jo mirë. Prandaj e, do thot është një një një çish më thon një dëftim i mirë do thot për për atë të vdekur dhe është do të të të një shenje mirë që ka qenë do të të të prej muslimanve të mirë dhe të përkushtun da i Allahot të madrëshëm. Zotë e di musmiri. Kjo ishte një herit edhe pyetja a fundit për sante, ne jo jemi shumë mirë njohës, sante gjithët kohë për të ju përgjizur pyetjeve të shikuezve. Edhe unë jom mirë njohës për ftesin që ma betë, zotë i shpërveftë. Shikues në nëruar, kjo është e tëra se kemi përgaditur për sonte ju, vazhdoni të nashkruani dhe t'i dërgoni pyetje tuaja përmes mesajëve apo adresu sone elektronike pyetje eqsiviz.com dherën njave në arshme, e selamu aliku.